Леся Романчук. «Чотири дороги на зустріч». Книга перша. Дорога перша. Дощ повис перед лобовим склом, непорозорий темно. Вода застигла довкола суцільна й густа моклей. Його ді було зрозуміти, звідки б'ють так тугі струмені. З чорного аж не видно хмар неба, чи підіймається з невидимих отворів у землі. Довкола стояла стіна, крізь яку навіть потужні фари – Майже нового опеля не могли пробитися глибше, як на метр. Валя з'їхала на узбіччя, зупинила машину. Аж тепер відчула, як гудуть утоми руки, як неї затерпла спина, як, отвердли, мали неусудомі м'язи правої ноги. Ще як удома натиснула на газ, так і летіла через усю країну без зупинок, гнана відчуттям холодних очей за плечима. Навіть у стерильній німецькій безпеці і певності Непевно того, що хвіст не пасуть, якісь незримі та повні загрози потвори, без форми, кольору й запаху. Ні, запах у них був, запах її страху. Опель і ще тихо сопів, наче намагався віддихатися після майже лету на межі припустимої швидкості. Хороша, надійна машина. Валентина похвалила себе. Що ж, досвід він і в Африці досвід, і в Німеччині теж. Навчилася вибирати на згір за будь-якого чоловіка вміла порпатися у двигуні, послухати його тиху музику і віднайти у ній фальшиву ноту. Нікому не вдавалося всучити їй фуфло, битих, хай навіть бездоганно відремонтованих авто не брала. З принципу, якимось від старенької своєї бабусі, успадкованим чуттям потойбічного вгадувала вона у надміру свіжому, на глянце випоцуваному мерсі, пам'ять пережитого колись болю. І генетично закодовану схильність до повторного переживання, чогось ще більш болючого, і не спокушалася над низькою ціною. Тю, дурна баба! плювалися перепродувачі. Та ж не собі береш, що якби собі, то можна зрозуміти тачка, як тачка, новісінька, спихнеш якомусь лоху, хай собі тішиться, а бабла навариш. Валя чемно дякувала за бабло і відмовлялася. Її же потім гнати машину через пів'європи. Сидіти на місці мертвого, можливо страхітливо спотвореного тіла за кермом, виловлювати отим бабусиним внутрішнім чую, чуюсь колишню втому, майже сон, потім мить передсмертного жаху, від якого холодним потом за секунду мокріє чоло, потім удар і політ душі у нас багненне. «О ні! Труни на колесах нехай купують і перепродають інші. У неї свого страху досить». Злива не вщухала. Валя увімкнула в салоні світло. Про всяк випадок. Бо хіба ж мало літає цими автобанами напівсліпих і божевільних? Посиділа трохи, глянула на годинник. Майже дванадцята. Скоро й польський кордон. А заночувати краще тут, в Німеччині. Безпечніше. Дорожче, але безпечніше. Безпечніше. Де тепер безпечніше? Валя не знала й сама. Безпечно було вдома біля бабусі. Усюди доробляться гроші, відчуття холоду, поза спиною, мабуть, невід'ємний атрибут процесу. На кожному кроці чекає, що на плече ляже важка рука долі чи якихось безіменних узурпаторів її велінь у чорних шкіряних куртках. Вимкнула світло, сховалася у темряву, відчула себе мишкою нірці. Хороша надійна машина. Довкола полощуть трасу і тих небагатьох немудрих кого лиха година винесла у таку кепську погоду, з тому. Уперті струмені води, а в салоні жодної краплі. Герметично на совість зробили німці тачку. Валя відчувала себе самотньою і ще більше, а ніж Ной посеред Селенського потопу. Там хоч було всякої тварі по парі, а вона робить свою небезпечну, хоч і прибуткову справу сама. Збоку глянеш – позазрити можна. Не на полі, не на фермі навіть не за комп'ютером на погибель очам. Сидить собі отут у теплій затишку, у зручному, підігнаному, за зростом, ретельно відрегульованому під неї кріслі водія. Гарна, немов картинка. Варто глянути у дзеркало. І от тобі платиново-біле, мов у Мерлін Монро волосся, щойно вимите і укладене у модну зачіску. Ще й стягнуте довкру шлоба. За особливим, що ну, як останнішим, навмисно для неї вигаданим писком моди, хустинкою, скрученою жгутом. А хустка вам не будь-яка, а з цієї ж тканини, що й костюм. А костюм не будь-який, а з другої крамниці. А очі голубіші за небо. А носик маленький і рівненький. А кінчик носика трішки дивиться угору і підіймає за собою соковиту верхню губку. Тому рот виглядає постійно готовим до поцілунку. І обмаль на світі чоловіків, які б не спокусилися спробувати смак отих рожевих, довірливо-мягких, оманливо-наївних вуст. Любімо браття правду, обмаль і таких, яким це вдалося з першої спроби.